وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياعيه بتقوى الله فقد فاد المتقود مسلمين والمسلمين مده مدهة برحمة الله سبحانه وتعالى تسلقوا <تصفيق> مجال كتاب dan Kita menggunakan kitab muhimmah pada al-muhadis. Kita sampai di muka surat 8. Di muka surat 8 kata dia Janganlah bagi perempuan yang berharap dia akan suami Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memanggil oleh laki-laki akan isterinya kepada hamparannya maka enggan dia. Maka tidur dia padahal marah dia atas isterinya. Nasyair melaknat akan dia oleh segala malaikat sehingga sampai waktu subuh. Dia nak cerita tentang isteri. <coughs> isteri yang suami dia ajak tidur sekali. Isteri tak pertama dia kata letih ke, dia kata apa macam mana kah? Suami ketilah Suami tidur pada malam tu dalam keadaan tak puas hati Dengan sikap bini dia Maka bini itu dilaknat oleh Allah Dilaknat oleh malaikat Allah sehingga menjelang waktu subuh <coughs> Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim Dan citra Daripada keduanya pula Demi Tuhan yang diri diriku dijadikan dengan puderahnya. Tiada daripada seorang lelaki laki yang memanggil ia akan istrinya kepada hamparannya. Maka enggan ia atas datangnya. Melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu suruhnya dan kekerasannya itu. Maka murka lah atasnya sehingga reba daripadanya oleh suaminya. Ini hadis. Yang lain juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menceritakan benda yang sama Mana-mana isteri yang menolak permintaan, menolak permintaan suaminya Maka Allah dan malaikatnya Akan sentiasa menurunkan laknat kepada isteri yang seperti ini Dan telah mengeluarkan oleh ibnu Hibban dan Bayhati Tiga orang yang tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan sembahyangnya ada tiga golongan manusia yang mereka sembah sembahyang. Sembahyang mereka sah tapi Allah tak terima. Dan tiada mengangkat Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebaikannya. Buat baik pun Tuhan tak terima kebaikan itu di sisi Allah. Yang pertamanya hamba yang lari daripada pengulunya sehingga kembali kembalikannya kepada pengulunya. Golongan pertama... Yang buat baik apa pun Tuhan tak terima Semayang pun Tuhan tak terima Ialah hamba yang lari Daripada tuan dia Daripada perempuan dia Dan keduanya perempuan yang marah atasnya Oleh suaminya Sehingga reba Golongan kedua Semayang pernah Buat kebajikan pun pernah, Kerana Allah tak terima Ialah isteri Yang menimbulkan marah suaminya Selagi mana suami marah kat dia Maka selagi itulah Allah tidak terima kebaikan yang dia buat kau pun pernah. Dia kata Ustaz kitab lain tak ada. Kita kali pun pergi rumah dia. Baru pindah hari tadi. Kat Kalipor dia Baca Ustaz malam ni di Kuninglah. Ha kata Kuninglah. Kitab lain tak ada lah. Buta kau Kuning ke? Oh, naik kau. Dia kita kitab lain tak ada Kitab tu duk cerita kami aja. teruk ni Dia kata compress, ni orang jantan ni Minyak orej semua lah Dia tak membahas kita pula Kadang-kadang orang perempuan tu nakai Kadang-kadang suami tu nakai Macam-macam lah Kalau suami nakai ni tahanlah lah jika Pasal apa? Sesuai dengan sifat dia laki-laki Memang nampak pun tapi kalau perempuan buat nampaknya, cukup tak elok. Cukup tak elok. Walau macam mana pun kita nak jawablah. nak. Kitab ni ada juga panggul orang laki-laki. Tak lagi dia jumpa lah. Walau-walau <tuh> dia sebut panggul perempuan dulu. Tak lagi dia beri panggul lelaki laki pula. Jadi bila dah mai panggul lelaki laki tu, balik tak lagi perempuan dia pun duduk sedap sikit orang yang dia nanti maulah cakap. Dia kata, dengar dulu tadi. lagi dia pula tak maul cakap. Dengar saja. Dengar dah tadi Tanya lagi sejali. Lelaki dia balik Deng tanya, awak ingat aku pekakkah? Itu makna, panggul lelaki-lelaki dah main dah. InsyaAllah tak ada dia kata, dan ketiganya orang yang mabuk sehingga jaga dia ya, daripada mabuknya. Orang mabuk ni, dalam keadaan dia mabuk tu, selama-lama dia mabuk tu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak terima kebaikan yang dia buat. Serius nak? Masalah yang kita tu baca lah ni serius. Masalah mabuk serius, masalah isteri berlaku curang pada suami serius, masalah suami main kayu tiga dengan isteri serius. Cukup serius. Ada jumpa saya baru ni Seorang suami main mengadu isteri dia Asyik-asyik duduk pergi kerja tumpang Kaitan orang Kaitan orang laki-laki Tumpang Lama-lama duduk tumpang Lama-lama duduk tumpang Balik rumah lambat Kira-kira balik lambat kasiapa Mesyuarat lah Apa ni obatang lah macam-macam Dulu dah Tapi akhir-akhir ni Dia kata duduk balik lambat Duduk kakak mesyuarat Tak apa lagi Baik tanpa lagi lama-lama lagi lama-lama lagi tengok balik kerja tengok pakai cincin elok hello berada tanya isteri dia tu cincin beli bila tu bapa lah agam dia beli di mana dia kita tanya banyak kan eh aku kerja aku ada dia aku belilah lah tak kerja ni berada dia pun cari lah satu mac i lah <laughs> di malaysia kita tengok dari di tiga hal tu ada mac i mac Nama orang PI itu Private Investigator Penyiasat Pesendirian Adalah dia dengan suami Jadi suami dia pun berasa curiga Tak puas hati cari mak PI sorang Dia kata, Hang, cuba pergi siasatkan Bini aku ni betul kah? Untuk balik lambat ni pasal overtime pasal mesyuarat Cuba pergi siasatkan, aku tak dam pasal aku kerja Akhir siasatan mak PI Dapatlah satu laporan lengkap Kata dia balik lambat. Sebab lepas dia keluar daripada office, Dia tinggal di shopping center. Tidak membeli belah dan sebagainya. Dengan lelaki-lelaki yang dia ditumpang kaitan. apa lah. Dia pun compile elok-elok semua maklumat ni. Himpun elok-elok satu hari. Dia kata kat media. Duduk saat aku nak tanya. Tak mau duduk. Buat perjalanan dulu. Dia ada jari-jari juga -jari Duduk saat aku nak tanya. catatlah ni kerja banyak ni. Oh, menjadi cengih gitu. Dulu tak apa. Belah cengih. Suami dia kata aku tahu dah Han duduk balik lambat pada siapa Dia suruh tak ada apa Aku nak nasihat Han lah Lagi dia kata Aku nak nasihat Han Aku suami Han Aku tak maulah isteri aku terlibat dengan dosa Pasti aku kena pergi kuih sama Dengar orang tu nak tu dengar Ini, lah Lama-lama eh, dia tipegang suami dia, tipegang. Kita buat beggeru, tapi pegang, pegang, tepi, tangan. tepi, tangan suami dia dia kata don't touch me, I reserve myself for somebody else. Terobehlah. Nah. Jangan tu pegang aku, dia kata aku aku reserve diri aku ni untuk orang lain. Bila dia kata macam tu, lelaki tak lita letahan, pang bagi sebidik bibidi. Ah, akhirnya buah tu yang dia tak mahu nak keluar tu buah tu yang kita tu perintahan dia tak mahu nak buh aku nak cakap elok-elok dengan hang, aku tahu dah panggil yang ruduh duduk sah ni nak cakap elok-elok ni takkan nak cakap elok pun tak boleh tak boleh? haa boleh hati pang bagi sebijik berdarah di mulut tu dan dah hentas tinggal masuk dalam diri kutipin baju buh dalam balik rumah mak Suami ni main jumpa, dia kata, ustaz eh, nak buat macam mana ni, saya serabut, fikiran tak tenang, semua jadi kelak-kabut, pejahir pun tak tentu arah ni. Anak sulung, tak mana? Anak sulung umur belah-belah dah, sekolah menengah dah. Eh, ini saya sedap, kan? <laughs> Anak sulung, umur belah-belah dah, si buat kelaku lagu tu apa ni? asyik nak kena baca kitab ni kelak-kelak ni saya suruh lah maksudnya ada jadi maksudnya ada jadi bukan satu bukan dua banyak yang jadi dalam masyarakat ni maksudnya tu nak kena baca saya kata kat dia silap you juga saya kata kat dia you suruh di mengaji dah dia kata du suruh juga kadang-kadang you suruh you bawa isteri you dah payah ni masa budak-budak di rumah tak itu yang tak kena tu Kena bawa dia turun Kalau you seorang turun You dengar You balik cakap ke dia Dia bukan pakai Sebab dia kenal you Dia kenal Suami dia tu siapa Suami dia Dia baru dua minggu ni Bangkit semayang subuh Dia kenal Jadi balik tu ajak dia Dia kata Apa dia kata hm, Aku semayang subuh lama pada ham lagi Ham baru dua minggu bangkit semayang Ham nak ajar aku macam mana Nampak dah. Nampak tu aray kita jadi nak elak daripada tu kita tahu kita pun lemah kita pun Allah saja bagi hidayah dekat kita kita syukur dengan nikmat hidayah yang Allah bagi cuma kita nak supaya hidayah tu bukan kita saja tapi merbahah kepada isteri dan anak-anak kita macam mana cara dia bawa dia main sama bagi dia dengar bila dia dengar daripada mulut ustaz itu ada authority ada authority dia dengar tu ustaz kata kalau suami dia balik kata hak ustaz kata dia tak pakai, dia mau ustaz kata. Ada yang tu telefon main di ni ustaz nak tanya ni dia kata betul ke suami saya tu kata. Nampak dia cakap dia nak tanya tu. Lah. Nak tanya ustaz ni betul ke suami saya kata? Maknanya suami dia kata tu hak kita kata. Tapi oleh sebab suami dia kata dia tak pakai, dia mau kita kata. Bukan ada apa yang tu. Bukan ada apa yang dia Bukan ada apa yang Maklum sajalah kita hidup satu bumbung, satu rumah dengan dia. Dia tahu kelemahan kita dan sebagainya. Jadi kita nak cakap lebih tak boleh. Kita baru nak lebih sikit. Ha? Dia kata. Oh iya tak jadi lebih. Tapi kita tu ada ada benar yang nak boleh dia kipak kita. Bawa dia pamat. Jadi bila bawa dia paham, dia paham dengar sendiri balik, kita suai dikit tak faham. Dengar ustaz kata-kata, dia kata, dengar Allah, you pun apa-apa orang. Ya, kita kita kata-kata bersih. Tapi kita nak kenal pembentuk. Ya, Alhamdulillah, dia mengaku ada salah. You pun ada salah. Jadi lah, kita pergi mengaji, kita pakai-pakai pembentuk. Ah, ya, jadi dia pun nak lawan, tak nak mudah. Ya, tu pun nak kenal lah. <laughs> <laughs> ini dan Muslimat, ya rahmat Allah saya. Apa apa yang nak kenal habaq bagi had, had, aduk bawa isteri mai tu tak ramai. Hak yang nak kenal habaq tu, tak ramai. Kita tu terpan kita aja, kita tu tak apa dah insya-Allah dah kita tu. Nuh hak di rumah tu, hak gerabak panjang tu. Tambah pula aduk bawa tu gerabak semen. Berat, mai pulaklah ni. Gerapak tu lagi nak kena jaga-jaga dia. Jadi kepala ni dah betul dah. Insya-Allah. Tapi kalau gerapak ataupun tayar dia lari, kalau bu manak dia duk pocak-pocak-pocak main dengan duk pocak gerak ni kebalik dia. Jadi buat main, gerapak tu buat main. Bagi dia duduk, bagi dia dengar. Ta itu bila kita toleh balik kat dia, dia kata balik, kita kata betul. Kita memang lemah. Oleh sama kita lemah lagi, kita tapi mengaji dan kita nak berbetul dah. Insya-Allah dengan ya, doa Allah kan senang. Ini dia kata ada suatu cerita bermula sembahyang yang tiada menerima Allah Ta'ala itu sepuluh perkara ada lagi dia kata dalam riwayat lain ada sepuluh perkara yang menyebabkan sembahyang itu Allah tak terima yang pertamanya dia kata sembahyang orang yang tiada berjamaah ada riwayat mengatakan sembahyang yang tidak berjamaah Allah tak terima dia kata, sembahyang tusah tapi di sisi Allah dia tak terima. Sama dengan orang yang semayang pakai kain labuh. Tuhan kata, Nabi kata adalah hadis Inna allaha la yakbalu salata radulin musbin. Sesungguhnya Allah tidak terima semayang. Orang yang berkain labuh. Labuh daripada buku nabi. Semayang sah. Tapi Tuhan tak terima. Kita sembahyang ni nak supaya semua yang kita buat, Allah terima. Tiba-tiba kita buat, Allah tak terima. Sedalam ini, dalam hadis ini dan riwayat ni dia kata sembahyang yang tidak berjamaah. Maknanya dia boleh berjamaah, sahaja dia tak mau berjamaah. Sembahyang dia, Allah tak terima. Yang keduanya sembahyang, orang yang dia tak mengeluarkan zakat harganya. Allah tak terima. Sembahyangnya rajin, zakatnya berat. Sama ada zakat perniagaan, ataupun zakat hal-hal benda, ataupun apa juga jenis zakat. Zakat tanaman dan sebagainya, dia tak berpulang zakat. Allah tidak terima sembahyang. Yang ketiganya sembahyang, orang yang berbuat zina. Orang yang berzina. Dia pernah berzina dan dia tidak pernah bertawabat daripada perbuatan zina. Orang yang zina dan terus berzina dan sentiasa berazam untuk berzina. Allah tidak terima sembahyang. Ada ada orang yang sembahyang tapi hak bekar lainlah. Sembahyang ekor tikam juga. Sembahyang zina juga. Sembahyang arak minum juga. Sembahyang berjudi hak ya, banyak-banyak judi juga. Sembahyang dia Allah tak terima. Padahal dalam Quran Allah tegaskan inna salata tanha 'anil fahsahi wal munkar. Sesungguhnya salat Sesungguhnya sembahyang itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar kita nak tahu sembahyang kita tu ada roh ataupun tidak sembahyang kita tu diterima Allah ataupun tidak tengok kita tu macam mana kalau benda-benda mungkar nak buat juga lagi sembahyang kita ada masalah kalau kita selalu sembahyang selalu menjaga sembahyang selalu memelihara waktu sembahyang selalu mengutamakan sembahyang insyaallah akan nampak tanda-tanda sembahyang itu mencegah kita daripada melakukan kejahatan dan mungkar. Yang keempatnya sembahyang orang yang makan riba. Makan riba juga membawa maksud orang yang terlibat dengan riba. Yang kelimanya sembahyang orang yang penyambut terbus. Karbus tu saya tambah tak ada lah. <tuh> Yang kelimanya sembahyang orang yang penyamun, penyamun nampak lepas ayo nak kelina ambil. Lepas mengaji dia, kebah kata orang, balik. Lepas dia hadir tapi pada. mesti dia mesti Allah dia. Patutlah kalau Allah tidak terima ibadat dia. Ya kata yang keenamnya sembahyang orang yang memakai yang haram. <tuh> pakai benda-benda haram semayang dia tu tak terima pakai cincin mah misalnya cincin mah ni haram orang laki-laki tak boleh pakai dia pakai cincin mah semayang dia sah tak? semayang sah kalau sekiranya cukup semua syarat-syarat sah segala rukun dia semayang dia sah tetapi Allah tak terima semayangnya misalnya. yang ketujuhnya sembahyang orang yang memakan dan meminum yang haram makan minum benda-benda haram Benda haram meliputi benda yang senemangnya haram ataupun benda yang halal dibeli dengan duit haram. Sama. Benda tu halal tapi beli dengan duit haram. Duit rasuah, duit riba, duit bunga dan sebagainya. Kita guna duit tu beli benda-benda makan, kita makan tu makan benda haram. Allah tidak terima. Semayang ibadat yang kita buat. Yang ke-8 yang sembahyang, orang yang menjual yang haram. Jual benda haram. Dia tu hidup tu cari makan dengan jual bewak. <tuh> Ada orang Melayu kita jual bewak. Ada pula kawan ambil upah. Ambil upah. Tolong perhati. Perangkap bewak. Perangkap tu Sina punya. Duduk tahan tepi sungai. Dia ni makan upah. Sina tak perangkap tu upah dia. Tolong tengok. Bila nampak kata bewak masuk aja. Yang telefon aku. Tiap-tiap kali telefon abang. Itu pun seolah-olah tuit haram juga. Oh, jumpa ulang sawah belakang rumah. Kelang kaput, kelang kaput. Panggil hindu main dia. Kelak 25 minit lah. Tuit haram juga. Yang kesembilannya sembahyang hamba yang lari daripada tuannya. Hamba yang lari daripada penguluhnya. Yang kesepuluhnya sembahyang perempuan. Yang matang mukanya. Atau terhakar. Atau bertutur dengan marah kepada suaminya. Tuh lah hadiah nak sebut tu. <tuh> hadiah nak sebut tu nombor sepuluh tu. Isteri yang bercakap dengan suami. Cakap seorang marah. Dan muka nampak marah. Macam mana? Macam kita tu kenal. <tuh> Awal lelaki-lelaki dia kenal belakang. Tak banyak kali. Sekali kenal. Dah. Kenal. Dia kena alihiyamu tak baik tu, nak marah saja. Kita tanya alih, dia jawab kasar. Kita kata, abur, tak hati kan. Kita doa makhlama. Jadi kita kata, abur, tak baik. Ya. Tapi marah tadi, kenal lah. Bercakap dengan suami, suara tegak, marah. Dan buka dia masam. Allah tidak terima selama dia bermuka makan Semua ibadat yang dia tak. <coughs> kata dia telah mengeluarkan khatih. Di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya. Adalah ia, perempuan itu dalam murka Allah Ta'ala sehingga kembali ia kepada rumahnya. Isteri yang keluar rumah tanpa pengetahuan suami, selama-lama dia duduk luar tak balik itu, selama itulah Allah murka dia. Ataupun hingga reba daripadanya oleh suaminya. Ataupun suami tak balik pun suami dia reba orang so, dia memang lantik isteri dia dia kata kamu ni selain daripada isteri aku aku lantik kamu kamu jadi diplomat kamu jadi duta silah ke mana-mana rumah kamu nanti budak lelaki punya baik dengan macam tu eh dia dia kata abang baik sangat ni dia kata aku bukan apa aku tak mau hang berdusta dia kata kalau kamu duk keluar kamu ni aku larang larang dah hang nasihat nasihat dah kamu jenis tuah nak jadi duta jadi aku tak mau, aku tak mau dengan sebab aku tak bagi juga kamu duk bantah keluar juga kamu berdosa. Lah aku bagi, nah wasikah pelantik kau ambil. Dia. Suami rebo kan macam tu, wasikah tu duduk dalam perangkap jantung di dinding. Pilah hang nak pi mana pun laki ni dah kah tak balik dah, aku tak apa, hang pelingkok pi lagi baik, lagi dah dah. Hal gaya nguni nak duduk dah boleh lah. Wasikah tu batal balik. Makna dia tak bagi sebenarnya. Azab tiba kadang-kadang orang lelaki-laki diam. Ha? Dia cakap tak ketawa Dia marah sangat Dia marah sangat Baru ni satu orang telefon Telepon naik rumah Dia kata Ustaz Dia kata ni macam mana Saitan ni Sembang di tempat kerja Macam-macam pendapat Dia bagi Saya ni kata Dia serai dengan bini saya Dia kata Dia ni melambau Dia ni jenis melawan Tapi saya tu dulu Memang huat kanak dah Lah ni dah lama dah Dia kata Biasalah dia ni Memang jenis melawan Dah pergi kali akhirnya tapi baru ni satu macam dia lawan daya Saya tahu bagi talang seribu kat dia <tutuk> Ya Orang bagi tak kat tiga je ya, sampai seribu Dia kata saya serang sangat Tak tahu nak buat apa Saya bagi seribu kat Tu pin tidur sembang di tempat kerja tu no? Ada mereka kata bagi seribu jatuh seribu Lawan <tutuk> nak bagi setua tu pun Dia tak pernah seribu nanti dan kawan kata, bagi seribu, jatuh seribu Hak Kawan seorang lagi kata, bagi seribu, jatuh tiga Kalau tak silap, aku dengar ustaz kata lebih tu Kawan seorang lagi kata, Dia sebab kita kata beberapa kali Kalau kita kata sekali, sebutlah berapa pun jatuh satu Awis, oh, macam ulamak merzahak <tuh> Dia ni nak cakap pakai pendapat ni Dia boleh bagi macam-macam pendapat ya? Tu nak tanya ustaz bagi tahir, bang Lebih mana terizah saya tak nak lebih mana lah Betul saya tahu nombor dua tadi lah ha? Kalau kita bagi tiga Ataupun lebih daripada tiga Jatuhnya tiga Kita bagi tiga ke Bagi empat ke Bagi sujud setengah ke Bagi tiga tengah dua kah, Kita bagi berapa pun Bagi lebih daripada tiga aja Jatuh tiga Eh pasal teruntukkan Tiga aja? Jadi takkan bagi seribu pun Jatuh tiga je Oh nasib baik Saya kan? kata, kata jatuh tiga Nasib baik apa Tiga hati Dapat ya, lah, lah. Dia kata nasib baik Pada yang dia tu ingat Nasib baik tak jatuh seribu lah Azhar tak jatuh tiga Han bagi seribu jatuh tiga hati lho, Tak ada apa lho. lah Dia kata nasib baik jatuh ya. Ya, dia. Jadi juga dia boleh. Orang-orang mengaji tak mahu Dia kata kat dia lah macam ni lah Cerita dia tak apalah Tam jatuh tu kelihat dah Apa yang penting lah ni Apa tak berduk dalam satu rumah dah Yang tu lebih penting daripada anak tahun tadi <tuh>. Atu lagi penting. Dengan sebuah anda bagi lebih daripada tiga kat dia. Dah jatuh talak tiga. Kamu kena keluar lah daripada rumah tu. Ataupun isteri kamu kena balik rumah mak dia lah. kamu dah. Kamu tak boleh duduk satu rumah lagi lah. Talak itu falak badin. Habislah. Punci habislah. Kamu tidak boleh lagi dah rujuk kepada dia, kamu tidak boleh lagi dah balik kepada dia melainkan setelah dia menikah dengan orang lain dan berlaku waqi, berlaku hubungan di hubungan suami isteri di antara isteri dengan suami baru dia, kemudian berlaku perceraian tanpa dirancang yang dicara. Dan berlaku perceraian tanpa dirancang. Kemudian setelah hadis idahnya baru boleh balik kepada dia. Wih susah nak ke, kan? saya dengar. Dia kata susah nak Dah Da'il ustaz ni kira saya ni pun bukan sebenarnya nak jatuh tiga. Cuma saya tabah aja. Nampak, dia dalam wala nak, nak main tarik talilah. Dia, Ayah lah, je ni. Tak faham hukum ni, payahlah. Dia kira nak cub. Cub Jadi, dah tak bukan tiga. Datuk sudah. Lepas dia nampak kesan daripada jatuh tiga tu berat, dia nak cub ini masalah yang kita terjumpa dalam masyarakat hari ini. Hadumai mengadi, hadumai kada kita, hadumai dengar ceramah ni 5% aja daripada seluruh orang Islam di Malaysia. 5% aja ni haramai melari, ni bukan orang kampung ni luar. Oh, sungai petani mai alus tak turun mai, tanjung turun mai, tu yang ramai tu. Kalau kita pergi, tiap-tiap masjid orang tempat tu saja penuh macam ni sedahlah sikit kita ni. Sedahlah sikit kita ni, tapi ada umat ni campur-campur. Walaupun nampak ramai, tapi ramai ni ramai yang tak bagi kepuasan kepada kita. Kerana masih ada hak duduk di masjid, tak main. Kerana masih ada orang hak duduk dalam karya ni yang tahu ada kuliah di masjid, tak main. Bukan kuliah kita saja. Jadi kalau kuliah siapa pun. Tau, tak pun, tahu tak mai. Bukan tak mai ke masjid ni kerana dia ada mengaji di masjid lain dah. Kalau lagu tu tak apa. Dia pun mengaji. Ini dah tak, tak mai kerana dia memang benar tak mai. Ada pula tak kurang ramainya yang tak mai. Bukan saja tak mau mai, dia tipu kue pula orang mai hari esok sembang kedai kopi tengah hari esok sembang kedai kopi duduk kata macam-macam mengaji apa untuk diri sampai tengah-tengah hujan -tengah tu otak ada hak tak ada kung-kung-kung untuk kung, pahak di kedai kopi ni ada muslimin dan muslimat yang berakhir alamnya kalau 5% yang baru duduk dinak-nak nak kepada kefahaman agama, 95% belum tahu arah selamat hidup dia, bermakna kita kena buat banyak kerja lagi. Banyak kerja Kita tu kampung belakang ni, kita keluar main tadi, berapa orang tak kampung kita belakang ni yang turun main. Kita tahu, sebelah rumah kita pergi tak tahu. Hat turun main daripada taman. Taman kita itu hukum orang hat turun main. Tentu kita pukul peratus kita boleh tahu dah. Peratus yang menggambarkan peratus Malaysia seluruhnya. Orang yang nak paling senang. Maka itu sebab tak heran apabila keluar main cerita anti-hadis, tolak hadis, ada orang hukumnya. Siapa ni yang sokong dia ni siapa? Orang yang mengaji tentang saksir Quran ke? Orang yang mengaji hadis nabi ke? Orang yang medu, ikuti kuliah pengajian ke yang sokong dia ni? Dah. Tak sokong dia ni orang yang tak tahu asas-asas tentang ilmu Islam. Tetapi dia guna akal macam-macam. Ni. Dalam ni. Masalah wuduk Dia burai masalah wuduk. Dia kaitkan masalah wudhu Dengan masalah tutup aurat orang perempuan Dia kata aurat orang perempuan ni Dia kata Kena tutup tempat-tempat yang Yang men Apa nak detak tinggi Yang men ha? Mengiurkan ha? men ha, ha, <tuh> Tempat-tempat yang tak boleh tunjuk ha. Tusuk tempat-tempat yang tak patut tunjuk ke orang Ramut apa? Masalahnya dia kata orang tengok tak ada apa. Dia kata, angkat yang okay, okay. Pulak lagi dia kata, perintah huduq, Tuhan turun. Sapu kepala. Terus basuh kepala dengan ayah. Dia kata kalau sekiranya aurat wanita itu tutup ramut, nak ambil huduq ke mana? Ya nah, nah. nah, buka lah. Nak ambil huduq, buka lah. Maka nak ambil buka. Dia kata, Dak. bila Allah sardukan, nguduk tu mesti kena sapu kepala, bermakna kepala tu benda yang terdedah. Itu sebab Allah tu kena Bermakna, yang kata tutup aurat itu, tidak bermaksud tutup kepala. Eyalah. Dia tidak kena apa itu. Dia bawa hujah, dia tu hujah logik akai. Kawan yang genis tak mengaji tentang disiplin Quran, disiplin hadis, duk dengar lagu ni. Yes. Yes. Yes, tu so nak jahat anak, anak Yes, dia kata. Yes. Yes. Dia serat. Dia serat. Okay. Betul? Kenapa dia datang nama aku dia? Ha, buat-buat perempuan yang tak pernah kelumbung ni, dengar-dengar bukan cakap yes, petik jari ni dia. Uh, dia ada kata ni, baru betul. Rupa-rupanya kita hat tak tutup. Al-Quran, dia diperlil hadis, duduk dengar lagu ni. Yes Yes Cuma cahalak Yes Yes Yes Yes Yes right. Yes Yes right. Okay Betul okay. Kenapa bila pukul nama ikutnya <tik> Kak buat bau perempuan yang tak pernah kelumbung ni Dengar-dengar bukan -dengar kata Yes Petik jari ni dia Cukup dia ada ketahat ni Baru betul Rupa-rupanya kita hak tak tutup ni betul Hak tutup tu tak betul Habis <tik> mahu Akal kita habang banyak kali dah soal agama kalau cuba nak dikupas dengan akal lingkup ramak dah agama ni agama ni kalau kita nak kupas dengan akal lingkup ramak dah kita pun takkan rasa dah Islam ni lingkup sejak daripada zaman sahabat dulu lagi dah kalau sekiranya akal boleh mengupas aspek agama minat berselaka besar Allah. Banyaklah kalau kita nak buat contoh dalam Quran banyak benda yang tak logik dengan akal. Wuduk tu pun sendiri itu tak logik. Pasal apa? Allah suruh basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Pasal apa? Pasal apa yang dia tak tahu basuh perut. Luka wahai segala jadi buruk. Peluh berceh ni dalam ni. Busuk hapak badan. Pasal apa? Nak semayang Tuhan tak suruh pergi basuh badan. Tuhan suruh basuh muka, basuh tangan, basuh balap, basuh kaki. Pasal apa? Tak logik eh? Tak logik. Adalah lebih baik Tuhan buat turun ayat suruh pergi jelur mandilah sungai turis sebelum semayang. Tentulah berkepih semua kali. Yang rendam satu badan dalam dalam ayat tu adalah ayat sungai, dalam ayat luk semua. Tempoh lepas semua kali naik mandi. Naik semayang. Tapi Tuhan tak suruh macam tu. Dia suruh hudu saja pada anggota-anggota tertentu. Macam apa? Akai nak kata apa? Kita tak boleh kupas benda ni dengan akai. Benda ni Allah suruh kena buat. Ah, dia kata tak, kita tak salah Quran. Kita kita hudu macam tu lah. Kita tak kata kena mandi je. Cuma hadis tu yang kita tak nak pakai. Eh, Quran tak suruh kan ikut Nabi? قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُعِبُونَ Allah فَتَّلِيَعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ Suhani kata Muhammad seluruh abang tak dekat orang Islam kalau kamu kasih kepada Allah ikut aku ikut Nabi يُحْبِبْكُمُ Allah kasih pada kamu maknanya hari ini kita tak mau ikut Al nabi kata kita tak mau ikut Allah suruh kita ikut kita tak mau ikut kita tak mau ikut, tak mau ikut Quran Lihat kita tu kata ni Orang kasar dah dekat dia Semasa buat perjumpaan di Universiti Islam Antara Bangsa berapa, berapa tahun dulu Kata dah Kita sebut ni takut tak ada yang tu denang Kata dah yang ucap tu kata ni Berapa lagi kasar depan dia? kata dah depan dia Semua turun Dato' Harun Lim turun Dato' Isha'bah Harun turun Osman Muhammad turun Semua turun dah jumpa dengan dia ni dia dia mesti selamat antara bangsa buat kaset, buat video, tunjuk ni benda-benda hal kita sebut dah lebih daripada hal kita sebut tadi sudah dikemukakan pada dia dan dia pun tak boleh jawab dia pun tak boleh jawab last sekali orang kata lah macam mana macam mana pergerian kamu lah ni dia kata macam mula jadi la ilaha di Allah Punya lama habis masa berjam-jam dia bercakap dengan dia begitu-begini, begitu-begini. Last sekali dia kata dia lagu dia mula habis ini. Tak boleh pakai habis. Dia berlaku dengan habis. habis. Nak buat dikulim lah kok-kok dia mengaku. Muslim dan Muslimat adalah Allah. adik adik kita nak beritahu, nak beritahu semua orang tahu. Ketika ini satu malah petaka besar kepada umat Islam akhir-akhir. Menolak hadis ini selalu satu malak takat besar yang melibatkan soal akidah yang menyebabkan murtah seseorang manusia. Kita marah bukan kita marah dia, tapi kita marah kerana apa yang dia bawa mengosakkan akidah ummah. Muslim dan Muslim yang berada di alasnya. Ambil ta'adzah ala nak marah. Eh kau dah abang nampak macam tak marahlah kau bohong macam kita doab abah tu buat sini nampak nak marah tu dah kita betul juga dia tadi tak marah kena marah kena ada tak suka tu kena ada ini jangan mesti makan Allah sini kat dia riwayat dan pada satu riwayat telah melakna dia oleh segala malaikat yang dilanggikan. Tiap-tiap suatu yang lalu atasnya. Yang lain daripada jin dan manusia sehingga kembali ia. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Pabrani dan Bayhakif dan Hakim. Di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian keluar ia. Maka lalu ia atas satu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya. Maka perempuan itu seperti buat zina Dan tiap-tiap mata memandangnya itu zina orang oh, berbuat pakai wangi pakai wangi dia lalu tu ya Allah hadis cuma pagi balik tengok dia polo ni polo ni ke sampai kawan ni pun jadi tak ketahuan beli bunga bayang dia tak anggih dah habis-habis tu hamba, hambat si hamba sampai jatuh kebah-kebah basit sampai nak bagi bunga pasal apa pasal bau-bauan tu tu Maka perempuan itu dosanya seperti dosa zina dan laki-laki yang memandangnya karena tercium bau wangi tadi matanya terdina zina matang seperti itu. Dan telah mengeluarkan oleh ibnu Adi dan ibnu Asy'ir apabila berkata oleh perempuan itu bagi suaminya tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali maka sesungguhnya basallah amalnya perempuan itu. Kalau sekiranya istri kata dekat suami dia Dia kata hang ni tak guna Sungguh malam Maknanya istri kata lelaki dia ni hampas Silap aku nikah nanti Seolah-olah suami tu tak ada satu kebaikan Tak ada satu kebahagikan pada suami ni Cukup tak guna pada pandangan mata dia Silap dia kata aku silap sungguh Terima hal itu ni Dia kata pada masa duk betunah hari tu ni dia kata ada di mana mana masuk Umar. Amboi oh, kita kata dulu yang terima aku buat apa? Kita kata ada. Tulah aku duk kacah hilang Baik. tahu dia kita bekas dia bagi kita dokah dia bagi dokah. Saya ni budak tinggal Jadi kalau isteri kata macam tu dekat suami dia dia kata, aku tengok kamu ni tak ada kebajikan, tak ada benda baik pada diri kamu ni. Batal segala amalan jisim ini. Buat baik apa pun Tuhan tak terima lah. Kan? Mustahil suami dia sampai tak ada guna langsung. Maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah tak ada, ghalibnya, jatuhnya perkataan yang demikian itu. Hak jenis tak ada ugama dia cakap semua benda itu. Hak jenis ada ugama dia marah macam mana pun kat dia dia tak telurkan langsung. Tapi kalau jenis atau apa ni, lebih daripada tu dia berjaya. <tuh> kalau berbuat kebajikan oleh suaminya pada sekalian masa sekalipun, kemudian dilihatnya kejahatan suatu daripadanya, bila saya berkata, ya tiada-ada aku lihatnya suatu kebajikan kamu sekali -kali. Walaupun diri dia ni, suami dia ni buat baik macam-macam dah, selama ni tak ada yang dia minta, suami tak bagi. Nak tukar barang-barang dalam rumah. Suami tolong tukar. Dia kata nak-nak kereta -nak buruk sebiji. Abang dia pergi merkit. Suami hutang bergadai bergolok beli kereta Bagi sebiji. Semua bagi, bagi, bagi, bagi, bagi. Satu hari dia minta. Minta nak tukar kereta buruk. Suami ambil percang lirat. Suami dia kata jadilah kaitan turun. Besar rahmat lah tu. Hujan turun tak kena dah. Kita nak elak daripada kena hujan panas aja. Dandan dan dia maki lelaki dia. Dia kata hang ni tak guna sungguh. Dia kata aku bukan minta selalu. Sekali salah minta puan tak bagi. Batal segala amalan terumahnya. Takkanlah daripada muala berumah tangga tu tak ada benda baik yang suami buat. Tiba-tiba tergamak kamu kata suami kamu tak guna. Tak nak buat apa untuk kamu. Maka padahlah Allah batalkan segala pahala amalannya. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud, termizi di mana-mana perempuan yang meminta ia akan suaminya akan talak daripada tiada suatu kejahatan, maka haramlah atasnya mencium bau syurga. Perempuan yang duduk-duduk minta talak, tak bau syurga. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, maka tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memaluhi atas isterinya atas paluni. Dan waris daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa sesungguhnya besabda dia, aku lihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu seperti yang terbawah. Nampaknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditunjukkan oleh Allah, ketika dia dibawa melihat neraka Allah, penghuni neraka itu Ramai wanita di dalamnya. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan tengok cerita kenapa wanita itu menjadi penghuni neraka Allah Wallahu a'lam anak keluar nikah sama ada perempuan atau laki-laki dibet dan dibetikan nama bapak antar. apakah hukumnya jika anak perempuan tersebut menikah dan mempunyai anak padahal rahsianya dia tak tahu patutkah diulang akad nikah itu atau sebaliknya jawab dia wajib diulang akad nikah itu jawab dia wajib diulang akad nikah itu ada Adakah anak yang berhasil selepas dia tahu tu dianggap sebagai anak zina, jawab dia tahu. Kerana dia tak tahu sebenarnya. Selagi mana dia tak tahu, dia diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ampunkan buli Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ta Tapi setelah dia tahu dengan sahih bahawa isteri dia tu sebenarnya anak angkat kepada hak jadi wali dulunya. Bermakna tarikh dia tahu, masa dia tahu, immediately pernikahan itu dimasakkan. Immediately. Lelah itu juga, nikah itu terpasang. Dan wajib dibuat ahad baru. Hmm? Itu hukumnya. Baik. Soalan yang kedua, adakah bapa angkat yang timkan anak angkat ini dengan nama dia menanggung dosa? Jawabnya, ya, dia menanggung dosa. Dia tahu kajang dia buat dia melunak. Hmm. Bolehkah sembahyang itu? Bolehkah sembahyang itu boleh qada atau tak boleh qada? Ada pendapat mengatakan boleh qada sembahyang. Bendah ikhtilaf di kalangan ulama mazhab. Mengikut pendapat Syahzai dalam aman lagi mereka mengatakan bukan kata boleh khabar Bahkan wajib khabar Walaupun ada pendapat Yang mengatakan tidak wajib khabar Kerana khabar ini terkait dengan hadis Nabi SAW Nabi cuma Khabar sembahyang subuh Kerana berlaku sekali dalam hidup Nabi Nabi dalam musafir, Nabi berkemah di tengah jalan Nabi terjaga esoknya setelah matahari naik. Nabi dan sahabat semua jadi terjaga dan terpahadah. Masing-masing pun akan tengok dekat Nabi, Macam mana nak buat waktu subuh dalam air. Nabi perintah perintahkan sahabat semua supaya berhuduk dan mereka sembahyang subuh. Sembahyang subuh setelah tertib-fajar adalah sembahyang yang tidak dilakukan dalam waktu maka sembahyang itu dianggap sembahyang kosong. Itu sabitnya pada hari. Cuma yang ada adalah hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak boleh dibuat hujjah tetapi boleh digunakan untuk amalan individu. Dan In hadis ba'd, kita tak boleh berhujjah, dia tak kuat untuk menjadi hujjah. Tetapi hadis ba'd boleh digunakan untuk amalan individu dalam hadis itu menceritakan seorang oh, sahabat jumpa Nabi sahabat mengaju kepada Nabi tentang bapaknya yang sudah meninggal dunia dan bapaknya azar meninggalkan sembahyang dan puasa maka ada dia untuk khabar sembahyang untuk bapaknya yang sudah meninggal dunia ini Nabi jawab kata jawab di khabar untuk ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia hadis itu hadis Ba'in kalau nak guna untuk amalan individu mengikut pendapat ulama hadis dibolehkan nah. jadi kita ni kuburlah kuburlah semayang kita Karena kalau kita kubur dengan niat kita bersandalkan kepada hadis yang kita jumpa tadi mudah-mudahan Allah terima dia mudah-mudahan Allah terima dia tapi kalau tak kubur tentu dah tak ada benda selama terima dalam soal ini, Iman ibnu Hajar dan ibnu taimiyah Mereka memberi pula garis panduan untuk khabar Kata mereka, khabar sembahyang Setiap kali selesai kita sembahyang baru Lepas sembahyang zuhur, kita khabar zuhur Lepas asar kita khabar asar Begitulah seterusnya Kalau kita amalkan begitu, 10 tahun Kata dia, bermakna kita sudah khabar sembahyang yang kita tinggal selama 10 tahun rumahnya dah kita ni kita hak main masjid malam ini. Balik ke rumah bapa, tuan mak nak Kita ni hak main masjid malam ini, kita balik rumah bapa. bunyi dekat sangat, tapi betul memang betul eh? ada kita dah 30 baru banyak. Ada yang sampai 40 baru banyak. Ada 45 baru ternampak. Tu pun seralah, bukan kita nak banyak-banyak. Tu banyak. Tak Pasal 5 moleh baligh dalam dalam duk baligh dah duk tinggal lagi semaya. Mai umur 50 barulah kita rasa kita semaya lima waktu ni cukup-cukup sebut takkan lagi dah. Mai umur 50 lima, lima waktu ni tak pernah tinggal, udur waktu. Nah inilah dia doknya dia. Jadi hak kita tinggal ya no? Hak kita tinggal ya no? Daripada umur 15 kita akan balik sampai umur 40 kita mula semua cukup hak kita tinggal ke nak siapa lakukan. Nak pakai minta ampun itu saja. Ada pelakat kata minta ampunlah kan? kalau Tuhan ampun itu hak Tuhan. Besu. Tapi ulama mengambil cara yang lebih berhati-hati. Apatah lagi ada hadis yang disebutkan tadi lebih baik di samping kita minta akul kita tunjuk kesungguhan kita nak bayar balik semua benda-benda yang kita tinggal kerana kelalaian kita. Bukan salah ibu mengandung, bukan salah ustaz tak mengajak di masjid, tapi salah kita. Orang dah mengajak ni lama dah kita aja tak mahu nak dengar. Dulu, lah kita boleh nak dengar, tapi dulu. Jadi soal qadar sembahyang ini dibahaskan panjang lebar oleh ulama. Panjang lebar. Mana-mana orang yang rasa dia lebih selamat sekiranya dia qadar sembahyang, di samping dia minta ampun pada Allah, buat. Mana-mana orang yang berpegang dengan pendapat kata tak payah qadar, pakai minta ampun saja, buat. Allah adalah khabdi rabul jahil yang akan menentukan semua belai yang kita buat. Benar? Hmm. Allah, Allah dan so, dia kata jika pakaian kita kotor ataupun berminyak boleh kita sembahyang. Kotor tu kotor pada biasa. Kalau kotor kerana kena minyak, minyak yang tidak najis boleh dibawa sembahyang. Tapi kalau kotor tu kotor kerana kena benda yang bernajis, wajib dibersihkan tempat yang kena najis itu baru dibawa sembahyang. Sebab so, kalau alasan kata orang kata jom kita pergi sembahyang, eh, dia kata saya belum potong. Belum potong tu kena apa? ish dia kata, pakai dua hari pakai dua hari dah tu kenal apa yang sampai tak boleh semayang ni dia kata kena si ayam pandu ah, tak apa, kan mana kenal, si basuh, sang senang tu semayang eh dia kata dia mau maukik main, tak tahu kenal apa mana yang tak banyak-banyak, nanti -banyak, dah dibuka belakang mereka, baru dikenalkan mereka dia nangkan mereka, aku ada <laughs> oh, hamba bawa dia kan, kalau dikenalkan mereka akhirnya dia kenal semayang juga. Kita tak mahu dengarlah orang ni selama hari ni. Nak, nak menolak kewajipan semayang tu, rengan-rengan. Alasan jenok-jenok botong saja, cukup untuk tidak semayang. Tak mau. Pastikan botongkan mana, kalau tempat yang botong tu boleh dipersihkan, bersihkan dan semayang. Dan tentutan semayang ini selagi mana akal berfungsi, selagi itu kena semayang sehingga kan nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tu bagi tu panduan nak sembahyang tu daripada berdiri tak boleh berdiri duduk tak boleh duduk mengiring tak boleh menjelung melentang tak boleh melentang guna pelumpuk mata pun guna tak boleh guna pelumpuk mata pakai ingat pun kena sembahyang tak ada kelonggaran sembahyang ni tak ada kelonggaran koma haja baru boleh koma koma ni makna tunggu titik gitu koma koma koma ni koma, koma tiga dapat bagaimana ni Muhammad dia tak taubat dia tak taubat apa dah mahu tidak ditaklifkan sembahyang kah dia selagi mana dia boleh kena lagi tu kena sembahyang macam mana tak boleh nyanyiuk eh dulu lama sakit demam panas nyanyiuk dia minta ayah orang macam ni dia kata aku kata ayah bukan serikah ha, kena sembahyang bagi dia, dia kena lagi ayah masyarakat Kena semayang Jadi nak semayang macam mana Sekadar yang dia mampu Sekadar yang dia mampu Kalau dia mampu dengan gerak mata Dengan gerak mata Kalau dia mampu dengan ingatan Dengan semayang Kena semayang ya. Jadi bila kita tengok tuntutan semayang begitu punya tinggi Kita kenang balik kita dulu buat lebih Korang dengan semayang Ya Allah tak terpakai umum kita Tak terpakai umum boleh duduk naik motor kembang Sebelum di balik-balik tak semayang lah. Boleh duduk tengok orang oh, si semayang Duduk langkah depan kita Kita tak semayang lah. Cukup katakan jari tak ampun dekat Allah Kalau taubat nasuhah saja pun yakinlah taubat kita itu taubat nasuhah Kita ni Pernah tak kita tawabat dengan Tuhan? Tawabat, tawabat sampai teriak sampai luruh habis segala perasaan. Pernah kan? Ya Allah, aku tawabatlah. Ya Allah. Bukanlah nasuhah macam tu. Teriak. Teriak bintang. Bila boleh teriak? Tak ada apa. Yang kata tawabat nasuha ni dia rasa bersalah sangat-sangat. Teriak sampai. Sepertimana segini rumah teriak apabila teringat balik kisah dia bunuh anak dia. Pada zaman jahiliya itu. Teriak sehingga ke Nabi sendiri kata, Aku menyangka Umar tidak akan berhenti daripada menangisnya. Teriak sampai itu sedu-sedu. Menyesuaikan itu. Tak ada yang buat salah dulu. Kita pernah nak sampai ke hati pria. Bermakna, Kita sendiri pun tidak yakin yang kita bertawabat dulu tu taubat nasurah ini adalah muslim merangka jawazian dengan meminta di madinah minta ampun kepada allah wallahu a'lam jadi yang baik itu daripada allah yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesilapan dari saya sendiri kita tanggungkan dengan parafir dan surah al-af. subhana rabb. segala. subhana rabb. لا لينا. اللهم صل على محمد الأولين والآخرين وسلّم رضي الله تبارك وتعالى أن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. وارزخنا فحم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلنا التأويل واهلنا سراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزخنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزخنا اجتنابا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.